ta txalde untan, hastezken euritzu hotz untan... Marko gurekin na txalde hon? Magat txalde hon. Unta urte berri hon? Bai, urte berri hon. Urte bai, putz berri hon bai, edo... Urte putz hanskuli uh, anzul, guztierde bai. Uh, bai, importantea da. Egan nahi, hainitzeko itza dena orgo behar da. Bon, eta urte hastapena komiki munduaren zat garrantzitsua ere izaiten da. Urtero uh, baita angulenaen komikiaren festivala. Bai, importantean importante da, e, importante uh, komikiaren mundua mundu uh, e uh, dako, orokorean e gileen dako mo, edo komiki gileen dako momentu obel, uh, ob, obelena. Ah, ezen dako. Uh, Merkatu hongi baita eta bueno, bai, lanarako, importanta da, anzatea itzortuak publikoa lekeen egoteko ez da leku egukiena. Az. Batuzu urtean um, zehar komiki saloin uh, asko eta tipiago. Eta pixkanaka angula maridat gilo tipitzen edo bai, eta beste um, komikiazokak ahonditzen. Uh, adibidez uh, Semalorena, mm -hmm. Bruxelen edo hasten da bat, eta bat dira, bexepetzuk, Blua, eda mm. ala, marazkilario kaskotan, uh, bon, da pesta eteko ongi. Ah, hori la... entzun dut ala ere. Ze <gibitza> raizun zu marazkilarioen zat bof-bof, baina nik entzun dut, marazkilariak ala ere profitatzen zuten launtza ez? Ba, eta beti, beti, beti ba da, bon, beti, da uh, platoforma edo leku eh... Uh, ...importante bat hor baita prentsa guztiak, telebista guztiak eta mundua... ...arri mundua, da uh, angulem soetan. Uh, o da, nalibidez, hor uh, baita egitu uh, gireen uh, lan egoera ez dela ona... ...hor doan haxembladak antualzen didira angulemen... Eta beti-beti zan beti dira uh, manifestaldiak edo... Da ba, vitrina hon bat gauza uh, uh, aipatzeko. Gauza mm. aipatzeko, gero hala ere uh, garrantzia badu, pentsa zentze publiko handa, diende abadoa komikiaren... Uh... Ero estera? Zer da, piskat badut durangoko azokaren espiritu hori? Salmenta lehenik eta erakuz lehiobat gehiago horbaite da dena katsomaitean? Bait bada uh, anguren off et ang on, mm -hmm. eta anguren on eta importantena. Interesgarriena eta beti izan da uh, off-fez oh. Eta ko beti izanda tipitik egon eh, eh, naiz angulemenan, angulemenak badu enzat en, en, en uh, impakto beresi bat Hor uh, izanda problem bat uh, angulemenko uh, komikea sokalalen uh, nagusier izateko boskazen du guk uh, Eta adibidez gaur gao remandute azken uh, nominatuak? hiru mm. azkenak mekin behar da izan dira hiru horiek bainolean eta hiruetatik bi zetzatut ez dute ezzutelako uh, nagusia edo uh, uh, Grand Prix izan. hori da zenta urtero sari oh. hainnintzenten dira hai, baina bada sari Bain. nagusi bat. Bain. Komiki bati, komiki gile bati, maiten zailona. Ba, eta askotan didila, bon, beti izan da, uh, kaxi, kaxi beti izan da marazkilari bati, em, em, emana, gidoi lari-ari sekulan, uh, eta ah. eta, bon, beti bezala uh, nesker. Uh, eta, ea... Eta ematen, eta... Eta genera ez tira zehendan, ere hainitz, es, esan es, da. Guti, gutxi guti, guti. Gute. Eta, uh, aipatien alda eile lagsenea maraskilariak uh, uh, mail bat edo post bat du bide facebooken E gaiteko uh, ah. bai, uh, uh, aldo bat eitik ursensu da komiki dintza Ah, lagsenea eitera lagsenea aldo zun ursenea maraskilariak? Lagseneak lan egindu uh, feridekin, uh, le retoua la terri uh, Loro Tualater eta uh, Blast. Bede azken komikea Blast, blast. Mm. izan da. Ese estatusuen, bede izena uh, nagusia edo uh, Grand Prix izateko haipatu uh, izan zen eta erantzuen uh, ofisialki beste egiribatek ez batuketen nik ez dut ukan nahi. Ez es, dut merizi nik bedak ez padu. Hala, Hala, eta oli haipaten zuen koze Eta kozek ukandu jaz. Yes, eh? mm. Eta aurten, e, galdi gindu beste uh, marazkilariak. Er, bele izena e, e, uh, ez emaita. Berai baitu, errant baitu mundua, komikaren mundua itzuriak egindutuela, ez duela bele burua xekuran ikusi mundu untan. Mm. Mundu unek ez zai Gauza ondidik edo ekarri, eta merkatu unten ez zela bele uh, artisten uh, bizia ikusten horrela mm -hmm. utzidu. Zena, ez dakit zerdiozun zok. Manu lartzenek gaiten duenaz, behinan blasta dibidez uh, famatu haizanda, bele bidea egindu. Bele marazki ali eskerri zanda, bela ki xortutako ali esker, ala beraren gibelean ziren ekoizle, argitaletxe yesker, eta zapiskatu hori du, azkenean kritikatzen, pensatzen ut merkatu hori, edo ekarri Berbak, blazta, ezaketela, ilakule duzu, bai. hazkit goba da, bai, ematen e du... Louan, eh? Ba, ba, ba, ba. ematen e du, uh, bisialen hitzula... Uh... Bai, ba, eza bisiki ringaria. Eta berbak... Uh... E Et bisiki unki ringaria da. Ba, egia, ba. E ba. Uh, berbak, lertsone gaur egun, gilu uh, ilun batean da, eta... Ez du, En eustaz ez du komikia, utziko, ut, ut, bide mm. midioma da. Bera, kolaitz uh... egiten du, pixkatzu bezala, marrazkiri gabe, marrazkia egin gabe, <laughs> ez ziradeuz? Ba, uh, nire ez dut, Larsone, uh, perso nalski, uh, ez zagutzen elegan, uh, banan, seintzen dut mutikoa, uh, artista bezala, uh, marrazkia... Bele baitan dela. Bai, hori es da. Ez da gelituko, zaaxiko, um, etxak e salzena dibidez. Ez, ez, ez. Iakin barda ele, uh, mund, fin, kumiki munduak ere handitu da, handitu dela, ez dira bakarrik uh, argitaletxe ongiak, hmm. badila argitaletxe tikiak, hasten baita ele uh, argitaletxe numerikolak? Numerikolak? Numeriko. Havai, ah gana eh edo interneten bakrik... Havai ah egeretan. Yes, bakrik interneten, menan... Ah, Tabletak... Tabletak, eta bexte medio bat, hmm. bexte manera bat, kont, uh, istu ya kontetzeko, uh, marazki bisidun, marazki arteko sarvaito lako hmm. idiom, uh, iskun sabere, berresi bat, uh, idiom uh, numeriko bat. Mm -hmm. uh -huh. Gaur, ateatu diren idu uh, izenak, et synthétique bi est-ce que tu dut. quoi uh, Nik est bon et eh, acteur Bertot est une in cultura cultura là <laughs> Nicorben les autres checulan Richard il, Corben uh, il akuli, m'a toi dame elle dit que c'est eta beste biurik ez ditute ezagun zen ere. Gero oma dira zegenda hortan magazkilari e, leiaketan lean dirazke. Hori lehen zurian lehen ditan magazkilariak maraskilari, hiru izenak ematen ditu. nahi diuenena. Non, aurizu dut lehten. Ali bes guk erresibitzen duguko da bat, badugu likubat bostatzeko eta. Baide bai nik nik it ilu isen eman dituen. Ah. Ez rendan dira? Euh S S S S S S. Euh Non, je sais qu'elle ne la Uh, marazkiariok uh, boskatzen dugu ere ah, familiak familiak du ah, uh... <laughs> la familia, <laughs> <laughs> la familia. Hala. Uh, gero hau da Ez ditugu ezagutzen eta nik uste uh, publikoak ez ditu ere ezagutzen edo guti eta hau da ere uh, xalatu izan dena angulemen askotan uh, angulemeko palmareza edo Ez duela, komikia munduaren egiazko itxura errakusten. Mm. Hala, imaten e du... Itxura edertu bat, erra nahi duzu? Ez, eda, uh, adibidez, uh, komiki populara edo mm. ez da sekulan agertzen. Zer ja. da komiki populara edo errikoia beraz? Azki uh, dende yo duzu, dendeetarat joatean. Joitea? Joitea, eta ikusiko duzu, ze irakortzen duten iendeek. Mm. Hala. Aho uh, uh, uh, da, komiki humoristikoak. Bai. Da gehiago azkenean piskat uh, elitismo hori uh, uh, komikian ere bada. Bai, bai. Piskat denetan ba, den bezala, sineman ere berbaxaristatzen direnak gehiago dira bestira berbada gehenik ikusiak diren filmak edo errikoiak izaiten aldirenak. Kaxu uh -huh, uh -huh. bon, kasu batzutan eh, ez beti baina. E uh, angulemak ematen du bista horrokor uh, uh, uh, bat, me... <laughs> baina, <laughs> Me... a mardi kakame, baina babeshten du euh, parte bat. Ala. Eta, adibidez, ni etoaz annaiz sor euh, bambuark getaletxetik, eta bambuark getaletxetik, nola euh, komiki erikoia keten dituen, mm. est. Ti la chez Coulan chez Coulan chez Coulan chez egina da uh, angulem eta nik gogoa ematen dizuet suit arat joaitea ezagutseko senta aski fenomenoa da, comikiali o paritoire. Ouais. edo. couché vert. Bah, un chaise en vert, ça montre tout Eta erakusketak, edo zoin lekutan, mm. uh, apartamenduetan, uh, oztatuetan. Uh... Eta gero ez duk entzen ala ere, xaristatu, uh, bon, ez dirila denak barnean sartzen, eta bainan xaristatua dena usu ere kalitatezko komiki bat izaiten da. Ez da huri, ez da kalitatea di kritika da, bakarrik, ematen <gibat> du bista bat, eta ez du beste biste... Bai, bai, ez estu... dira denak hor, ez yes, dira yes, denak kontsideratuak yes. yes, yes, yes, eta... Gero, uh, bestezarro baita hori, da, xaritua izan, ala ez, zeha ekartzen duen. Piskat, ah. lartzenek kritikatzen duena? Ere? Uh, lartzenek ez du behar. Uh, lartzenek ez du sekatzen, xaritik Char, ez da ez du behar. Bai, sek... batzuek lagun zabat bezala ikusten aldute, ala ere, sari zeitean? Bai, baren, xari uh, nagusia... Uh, Chari nagusian Zule izena Gersenvelin bada Eran nahi du Ez du Ela Angulemek Ez saizu zerrekariko e Da bakarik Chalituaz zila Kumikialen Mundua Chalitzen zaitu mm -hmm. Beste chaliak Bait importantak Dila Eta ez bakarik e Chalitua Zerrenan Izatea Azkida Hordan Bukatzeko barri marco Basoaz <laughs> ba, angulemerazu Ez Ez Xabiloiko euh, Adiskide batzuekin uh, Azmoa nuen aratu ikio haitea, ben lan txobela dut ah. ateleran eta oparitu dut enek akreditaz, akreditazioa euh, irakurri batzi. Ah, zungi. Hala, ez duela goita amala oiroak paga, pagatuko eta enekartarekin enek, euh, edo zoen likuratu. <thusen> <tutu> Egan haidu egiten alkoitura marko horren isenian edo maraskiak, barba? Galdegin diod, uh, ez bilusik uh, iblizea kampuan, uh, ongi, ongi komportatzea, mm. uh, problemelik, ez ukeiteko. Adox, ebe unxa. Marko, milezker angum elem, angule meko festibala, haipatzen ginuen, ilabete buka urea, ebe? Zailazut? Ilabete ilasut... <laughs> <laughs> Ila buka era untan? Well. Ogeita bostetik, ogeita sortzira. Nah. Izan unxa, adio! Izan unxa, izan putz! Izan unxa!